Az örömhír Márk szerint a Krisztus Jézus örömhírének kezdete, ahogy az észsaiás profétánál írva található, íme, elküldöm követemet orcád előtt, az majd elkészíti utadat, kiáltó szó hangzik a pusztában, készítsetek utat az Úrnak, ösvényeit egyenesek két egyétek. Úgy lett bemerítő János a pusztában a bemerítkezésnek hirdetőjévé, mely a védkek megbocsáttatását, az új felismerésre térést jelenti. Ehhez a Jánoshoz kiment az egész júdeai vidék, a jeruzsálemiek is valamennyien, s bemerítették magukat vele a Jordán folyóba, azzal együtt védkeiket is megvallották. János teveszőr ruhába öltözött, bőrövet viselt csípeje körül, sáskákat és vadmézet vett. Ezt hirdette, jön utánam valaki, aki nálam erősebb. Én még arra sem vagyok elegendő, hogy lehajoljak és sarujának szíját megoldjam. Én vízbe merítettelek titeket, ő majd szent szellembe fog titeket meríteni. Azokban a napokban történt, hogy Jézus a galileai názáredből ódömönt és Jánossal bemerítettem magát a Jordánba. Tüstént fejjött a vízből és látta, hogy az egek meghasadnak, s a szellem galamként rája száll. Aztán szózat támadt az egekből, te vagy az én szeretett fiam, benned van gyönyörűségem. Ezután a szellem azonnal kiűzte őt a pusztába. A pusztában 40 napon át időzött, közben a sátán kísértette, együtt volt ott a fenevadakkal és az angyalok szolgálták ki. Azután, hogy Jánost tömlöcbe vetették, Jézus Galileába mentes közben az Isten örömhírét így hirdette, betelt az idő, közel jött az Isten királysága, térjetek más felismerésre és hirdjetek az örömhírnek. Mikor a galileai tó mentén járt, meglátta Simont és Simon testvérét Andrást, amint a tóba körhálót vetettek. Tudni illik halászok voltak. Jézus megszólította őket, zsertek utánam és megteszem, hogy emberhalászokká lesztek. Tüstént ott hálóikat és követték őt. Kevéssel tovább menvén, meglátta Zebedeus Jakabját és a testvérét Jánost, amint a hajóban hálóikat hozták rendbe. Azonnal hívta őket, s ők atyukat zebedeusta béresekkel a bárkában hagyták és elmentek utána. Aztán bementek kapernaumba. Mindjárt szombaton Jézus bement a zsinagógába és tanításhoz fogott. Tanítása megdöbbentette a zsinagógában lévőket, mert úgy tanította őket, mint aki Istentől fennhatóságot kapott, és nem úgy, mint az írás tudók. Zsinagógájukban erre azonnal tisztátalan szellem hatásába került egy emberes felkiáltott, ha. Mi dolgunk veled, názáreti Jézus. Azért jöttél, hogy elveszíts minket. Tudom ki vagy, az Isten szentje. Jézus keményen rászólt, némujj el és menj ki belőle. A tisztátalan szellem erre összerángatta az embert és hangos kiáltással kiment belőle. Mindannyian megdöbbentek, úgyhogy egymással vitatkoztak, és azt kérdezték, mi ez. Valami Istentől fennhatóságot nyert új tanítás. Csak úgy rendelkezik a tisztátalan szellemekkel, s azok engedelmeskednek neki. Azonnal szét is ment a híre mindenhova, Galilea egész környékére. Tüstént azután, hogy a zsinagógából kijöttek, jakabbal és Jánossal együtt bementek Simon és András házába. Simon nepülázasan ágyban feküdt. Azonnal szóltak neki felőle. Ő hozzálépett. A kezén megragadta és felkeltette. Az asszonyt azonnal elhagyta a lázes azután felszolgált nekik. Mikor lenyugodott a nap és este lett, odahozták hozzá az összes gonoszul gyötrötteket és az ördöngősöket, úgyhogy az egész város oda az ajtóhoz. Sokakat gyógyított, kik sok mindenféle betegségtől gonoszul szenvedtek, sok ördögi szellemet űzött ki és nem hagyta szólni az ördögi szellemeket, mert azok felismerték őt. Azután igen korán, még sötét éjszakában felkelt, kiment a városból egy puszta helyre és ott imádkozott. Nyomon követték Simon és a vele lévők. Midőn rátaláltak, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. De ő ezt felelte nekik, menjünk máshová, a szomszédos kisebb városokba, hogy ott is hirdeteszem a királyságot. Hiszen e végre jöttem. El is ment egész Galileába a zsinagógáigba és hirdette az igét és ördögöket űzött ki. Hozzáment egy bőrpoklos is és térdre borulva esenged hozzá. Te, ha akarnád, képes volnál engem megtisztítani? Mondta. Mire ő szánalomra gerjett, kinyújtotta kezét, megérintette őt és így szólt hozzá, akarom. Tisztulj meg! Nyomban eltávozott tőle a poklossága és megtisztult. Jézus pedig felindult hangon szólva azonnal előzte őt és azt mondta neki, vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem eregy, eregj, mutasd meg magad a papnak. Tisztulásod fejében pedig vid fel, amit Mózes elrendelt, bizonyságtételül nekik. Az elment, a dolgot sokfelé elhíreztelte és annyira ismertétette, hogy azon túl az úr mások láttára nem mehetett városba be, hanem kint puszta helyeken tartózkodott. Mind a mellett minden ünnen mentek hozzá. Napok múltán újra Kapernaumba mentes elment a híre, hogy otthon van. Sokan összegyűltek, úgy, hogy még az ajtónál sem maradt férőhely. Hirdette nekik az igét. Ekkor emberek érkeztek hozzá, akik egy ütöttet hoztak. Négyen emelték. Mivel a tömeg miatt nem voltak képesek bevinni hozzá, ott, ahol volt, a tetőt bontották meg, s miután kivésték azt, a hordágyat, amelyen a gutaütöt feküdt, leeresztették. Jézus miután látta hitüket, így szólt a gutaütöthöz, gyermekem, meg vannak bocsátva védkeid. Ott ült néhány írás tudó is, kik szívükben ezt fontolgatták, miért beszél ez így. Káromol. Ki engedheti el a védkeket az egyetlen istenen kívül? Jézus szellemével azonnal felismerte, hogy milyen fontolgatások ébrednek bennük és megszólította őket, miért fontolgatjátok ezeket szívetekben. Mi könnyebb, azt mondani-e a hogy vétkeid meg vannak bocsátva, vagy ezt mondani, kej fel, emeld fel a hordágyadat és járj. Hogy azonban lássátok, hogy az ember fia felhatalmazást kapott arra, hogy védkeket a földön megbocsásson, oda szólt a gútaütöthöz, azt mondom neked, kelj fel, emeld fel hordágyadat és eregy haza. Az fel is kelt, tüstént felemelte hordágyát és kiment mindenki szeme láttára, úgy, hogy valamennyien magukon kívül voltak és Istent dicsőítették. Soha sem láttunk ilyesmit mondották. Megint kiment a tópartjára és hozzáment az egész tömeg, ő pedig tanította őket. Menet közben meglátta Lévit, az Alfeus fiát, amint a vámnál ült és megszólította, köves engem. Mire az felkelt és követte? Történt aztán, hogy Lévi házában asztalhoz dőlt és sok vámszedő és védkező is asztalhoz dőlt vele és tanítványaival. Sokan voltak tudni illik és követték őt. Mikor azonban a farizeusok közül való írástudók meglátták, hogy a vétkezőkkel és vámszedőkkel együtt eszik, ezt mondták tanítványainak, a vámszedőkkel és védkezőkkel eszik együtt. Ahogy ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk. Az erejükben levőknek nincs szükségük orvosra, csak a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazságosokat hívjak, hanem hogy vétkezőket. János tanítványai és a farizeusok bőjtölni szoktak. Eljöttek hát és megkérdezték tőle, miért van, hogy a János tanítványai és a farizeusok tanítványai bőjtölnek, de a te tanítványaid nem bőjtölnek. Jézus ezt felelte nekik, vajon bőjtölhetnek a lakodalmas házfiai, amíg a vőlegény velük van. Ameddig maguknál láthatják a vőlegényt, nem lehet, hogy bőjtöljenek. Jönnek azonban napok, mikor a vőlegényt elveszik tőlük, akkor, azon a napon bőtölni fognak. Új anyagból senki sem regfoltott régi köpenyre, ha mégis megteszi, a lyukat betöltő új magához szakítja a régit és gonoszabb lesz a szakadás. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, ha mégis, a bor szakítja a tömlőket, elvész a bor és a tömlők is, hanem új bort új tömlőkbe töltenek. Történt? hogy szombaton vetések között haladt át, tanítványai utazás közben kalászokat tébdestek. A farizeusok megszólították, nézd csak, mit tesznek szombaton. Azt, amit nem szabad. Jézus azonban azt kérdezte tőlük, sohasem olvastátok mit tett Dávid, mikor szükséget látott eső is, meg a velelévők is megéheztek hogy biátár főpap hogyan ment be az Isten házába és ett meg az Istennek szánt kenyereket, melyeket csak a papoknak szabad megenni, ők és hogy adott a velelevőknek is. Aztán ezt mondta nekik, a szombat lett az emberért és nem az ember a szombatért, úgyhogy az embernek fia a szombatnak is ura. Megint zsinagógába ment be és ott egy elszáradt kezű ember volt. Szemmel tartották, hogy szombaton gyógyítani fogja-e, hogy azután vádolhassák. Megszólította a szárakezű embert: Kelj fel! Állja középre! Aztán megkérdezte azokat, szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy megölni. De azok hallgattak. Ekkor haraggal körültekintett rajtuk, és elszomorodott szívük kőkemény voltán, és rászólt a beteg emberre: ki a kezedet! Az kinyújtotta, és azzal helyre a keze. A farizeusok meg azután, hogy kimentek a heródes pártiakkal együtt, tüstént tanácsot tartottak, hogy miként veszíthetnék őt el. Jézus erre tanítványaival együtt visszavonult a tó mellé, hová Galileából nagy sokaság követte, amellett Júdeából, Szeruzsálemből, Idumeából, Jordánontúlról, Tírusz és Szidon környékéről nagy sokaság jött hozzá, halva, hogy miket cselekszik. Szólt tanítványainak, hogy a tömeg miatt állandóan egy csónakot tartsanak készen, hogy ne szorongassák őt. Tudni illik sokakat gyógyított, úgyhogy akiket csak valami hozzá hozzátódultak, hogy megérinteszék. A tisztátalan szellemek is, ha látták, hozzáestek, és azt kiáltották, te vagy az Istennek fia. Ő azonban nagyon keményen rájuk szólt, hogy ne tegyék őt láthatóvá. Felment azután egy hegyre, és akiket akart, magához szólított. Azok oda mentek hozzá. Tizenkettőt rendelt arra, hogy vele legyenek, hogy elküldhesse őket ige hirdetésre, s hogy felhatalmazást kapjanak ördögök kiűzésére. Ekkor kijelölte a tizenkettőt, Simonnak a Péter nevet adta, kijelölte Jakabot az Ebedeus fiát és Jakab testvérét Jánost és a Boanérgesz nevet adta nekik, ami azt jelenti, mennydörgés fiai. Kijelölte Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, az Alfeus. Jakabját, Tadduszt, Kananei Simont és Karióti Jódást, aki elárulta őt. Azután hazatértes ott ismét tömeg gyűlt össze, úgyhogy nem tudtak ebédelni sem. Mikor rokonai ezt meghallották, elmentek, hogy hatalmukba kerítsék, azt gondolták ugyanis, hogy nincs magánál. Az írás tudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van vele, s hogy az ördögi szellemek fejedelme által űzői ki az ördögi szellemeket. Jézus magához szólította az írás tudókat, s példázatokban a következőket mondta nekik, hogy űzheti ki sátán a sátánt. Ha egy királyság önmagával meghasonlik, az a királyság nem állhat meg, és ha egy ház magával meghasonlik, az a ház nem állhat meg. Ha a sátán önmaga ellen támad fel, és magával meghasonlik, nem képes megállani, hanem vége van. De az erős harcos házába nem hatolhat be senki, és nem rabolhatja el a felszerelést, csak ha előbb megkötözte az erős vitézt, akkor aztán kirabolhatja házát. Bizony azt mondom nektek, hogy mindent meg fognak bocsátani az ember fiainak, a a védkeket. A káromlásokat is, melyeket mondanak, de ha valaki a Szent Szellem ellen szól káromlást, az nem kap soha bocsánatot, hanem örökvéteknek terhenyomja. Azt mondták tudni illik, hogy Jézusnak tisztátalan szelleme van. Ekkor jöttek hozzá anyja és testvérei, de kívül megálltak, bekültek hozzá és hívatták. Tömeg ült körülötte, és megmondták neki: Nézd anyád és testvéreid, kint keresnek téged. De ő ezt felelte nekik. Ki az én anyám? Kik a testvéreim? Azután végignézett azokon, akik körben körülötte ültek és így szólt, ezek az én anyám és testvéreim. Mert aki Isten akaratát teszi, az az én testvérem, az az én anyám. Ismét tanítani kezdett a tópartján és igen nagy tömeg gyűlt hozzá, úgyhogy hajóba szállt be es a tevön ült, míg az egész tömeg a tóparton a földön helyezkedett el. Példázatokban sokra tanította őket. Tanítása közben ezeket mondta nekik, hallgassátok csak. Egyszer elment a magvetővetni. Történt, hogy mikor vetett, némely magaz út félre esett, és a madarak eljöttek és felcsipegették. Más aztán sziklás talajra esett, hol nem volt sok földje, úgy, hogy nem lévén a föld mélyé, hamarosan kihajtott, de mikor a nap felkelt, elperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más magok a tövisek közé estek, a tövisek felnőttek és megfojtották azokat, úgyhogy gyümölcsöt nem termettek. Mások a jó földbe estek és miután kihajtottak, megnőttek, gyümölcsöt termettek. Egyik harminc annyit hozott, másik hatvan annyit és megint más száz annyit. Azután ezt mondta, akinek füle van, hallja meg. Mikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel együtt megkérdezték a példázatok felől és ő ezt felelte nekik, az Isten királyságának titka nektek van számva, azokhoz a kívülállókhoz minden példázatokban jut el, hogy jól megnézzék, mégse lássanak, jól odahallgassanak, mégse lássák be, hogy valamikor meg ne térjenek és bocsánatot ne kapjanak. Majd így szólt hozzájuk, nem ismeritek fel ezt a példázatot. Hát akkor hogyan ismeritek fel majd az összes példázatokat? A magvető az igét veti. Az út célra esők azok, akik beelveti az igét, amikor meghallják az igét, eljő a sátáné és kiragadja a beléjük vetett magot. Hasonló történik a sziklás talajra vetettekkel, mikor az igét hallják, tüstént örömmel elfogadják azt, de nincs bennük gyökér, hanem ideig óráig valók, azután ha az ége miatt nyomorúság, vagy üldözés támad, tüstént törbe esnek. Másfélék a tövis közé vetettek, ezek, bár meghallották az igét, akkor gondjai, a gazdagság családsága és a többi dolgok után való vágyak beléjük hatolnak, megfolytják bennük az igét, úgy, hogy az gyümölcstelenné lesz. A jó földbe vetett magok ellenben olyanok, akik hallják az igét, befogadják és harminc annyi, hatvan annyi, vagy száz annyi termést hoznak. Aztán ezeket beszélte nekik, ugyanhova teszik a mécsest. A véka alá, vagy az ágy alá. Vajon nem a mécslábra helyezik? Mert nincs semmi titkolt dolog, mely egyszer láthatóvá nem lesz és nincs olyan elrejtett dolog, mely egyszer napvilágra nem kerül. Ha valakinek füle van, hogy halljon, hallja meg. Vigyázzatok arra, amit hallotok. Mondta nekik. Amely mértékkel ti mértek, azzal mérnek majd nektek is, sőt hozzá is tesznek számotokra. Akinek ugyanis van, annak adni fognak, de akinek nincs, attól azt is el fogják venni, amie van. Majd újra szólt, hasonló az eset az Isten királyságával, amint azzal az emberrel, aki magot vetett a földbe, aztán elszunnyadt, felkelt éjjel és nappal, az alatt a mag kihajtott, a szár megnyúlt anélkül, hogy tudott volna róla. Magától terem gyümölcsöt a föld, először szárt, majd kalázt, aztán teli magot a kalázban. Mihelyt pedig a termés megengedi, a gazda azonnal neki ereszti sarlóját, mert az aratásnak itt az ideje. Mihez hasonlítsuk az Isten királyságát? Kérdezte, milyen példázatba foglaljuk bele? Olyan az, mint a mustármag, mely mikor a földbe vetik, a földön levő összes magvaknál kisebb, ám ha elvetik, felnő és az összes veteményeknél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy az ég madarai fészket is rakhatnak árnyékában. Sok. Ilyen példázattal szólta nekik az igét, ahhoz mérten, ahogy képesek voltak annak meghallására, példázat nélkül nem szólt nekik, de tanítványainak külön mindennek a megoldását megadta. Mikor az a nap beesteledett, így szólt hozzájuk, menjünk át a túlsó partra. Erre otthagyták a tömeget, Jézust pedig, úgy ahogy volt, magukkal vitték a hajóban. Más csónakok is voltak ott vele. Egyszerre nagy szélvihartámadt és a hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy a hajó már-már megtelt. Ő maga a hátsó fedélzeten, a fej aljon elszúnyadt. De felébresztették, és ezt mondták neki, Tanító, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Erre felkelt, megdorgálta a szelet, a tónak meg ezt mondta, hallgass. Fogd be a szád. Erre ellankadt a szél és nagy csendesség lett. Nekik pedig ezt mondta, miért vagytok ennyire gyávák? Hogy van, hogy nincs hitetek? Ám azok nagyon féltek és ezt kérdezgették egymás között, kicsoda hát ő, hogy a szél és tó engednek neki. Átértek a tó túlsó partjára a Gerazénusok vidékére. Miután a hajóból kiszállt, a sírokból azonnal szembe jött vele egy ember, aki tisztátalan szellemben volt. Ennek lakása a sírokban volt és soha senki sem volt képes lánccal megkötözni, mert bár sokszor kötözték meg már békjókkal és láncokkal, ő a láncokat lehúzta magáról, a békjókat összetörte és senkinek sem volt annyi ereje, hogy megfékezhette volna. Egész éjjen és egész napon át a sírokban tartózkodott, a hegyek közt kiáltozott és kövekkel vagdaltam magát. De mikor Jézust messziről meglátta, odafutott, földre borult előtte és nagy hangon kiáltott, mi dolgunk van egymással Jézus, a magasságos istennek fia. Az Istenre kényszerítlek, szerítlek, neki engem. Mert Jézus azt mondta neki, te tisztátalan szellem, eredj ki az emberből. Most megkérdezte őt, mi a névéd? Légio a nevem felelte neki, mert sokan vagyunk. Aztán nagyon rimánkodott neki, hogy ne küldje őt el arról a vidékről. Ott legelészett a hegylábánál egy nagy disznócsülhe. Rímánkodtak neki, küld minket a disznókba, hadd mehessünk beléjük. Megengedte nekik. A tisztátalan szellemek, ahogy az emberből kimentek, bementek a disznókba, azzal mintegy 2000 darabból álló csülhe a meredélyen alárohant a tóba és a tóba belefulladt. Pásztoraik erre elfutottak és hírt vittek a városba és a tanyákra. Majd jöttek az emberek megnézni, hogy mi történt. Odaértek Jézushoz és látták, hogy az ördöngős, akiben a légió volt, felöltözötten ott ül, és észnél van. Azok aztán, akik látták, elbeszélték nekik, mi történt az ördöngőssel és a disznókkal. Ekkor esengeni kezdtek, hogy távozzék el a határaikból. Mikor Jézus beszállt a hajóba, a volt ördöngős kérlelte, hogy vele lehessen. De nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá, eregy haza a tieidhez, és hirdesd nekik mindazt, amit az Úr veled tett, s hogy hogyan könyörült rajtad. Az el is ment és hirdetni kezdte a tíz városban mindazt, amit Jézus veletett, úgyhogy mindenki csodálkozott. Miután Jézus a hajóval újra átkelt a túlsó partra, nagy tömeg gyűlt hozzá. Még a tóparton volt, mikor eljött az egyik zsinagóga fő, Jairus nevű. Ahogy meglátta őt, a lábához esett és igen kérlelte őt, mivel a lányom a végét járja, jöjj el, vesd rá kezedet, hogy megmeneküljön és éljen. El is ment vele. De nagy tömeg követte és szorongatták. Ekkor hozzáment egy asszony, akinek 12 éve vér folyása volt, aki sok orvostól igen sokat szenvedettes mindenét, amie volt, rájuk költötte, de belőlük semmi haszna nem volt, hanem csak rosszabbul lett. Ez az asszony, miután a Jézus dolgairól hallott, hozzáment a tömegben és hátulról megérintette a köpenyét. Azt gondolta ugyanis, ha csak érinthetem a köpenyét, megmenekülök. Vérének forrása azonnal ki is száradt és észrevette testén, hogy az őt verő betegség ostorától meggyógyult. Jézus is azonnal felismerte magán, hogy hatalmas erő távozott el tőle. Megfordult hát a tömegben és így szólt, ki fogta meg a köpenyemet. Látod, hogy a tömeg szorongat szóltak tanítványai és mégis azt kérded, ki fogott meg. De ő körül hogy lássa azt, aki így tett vele. Az asszony, aki tudta, hogy mi történik vele, ijedten és remegve odönült, lábához borult, és megmondta neki a teljes igazságot, mire Jézus így szólt hozzá, leányom, hájd megmentett. Eredj el békességbenes légy egészséges, a téged verő ostortól szabad. Még beszélt, mikor emberek érkeztek a zsinagóga főtől, és ezt mondották, leányod meghalt. Miért zaklatod még tovább a tanítót? De Jézus, aki meghallotta a szót, melyet mondtak, így szólt a zsinagógafőhöz, ne félj, csak higgy. Aztán nem engedte meg senkinek, hogy bemenjen vele, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak a jakab testvérének. Mikor bementek a zsinagóga főházába, zajongó tömeget pillantott meg, mely sírt, jajveszékelt és igen kiáltozott. Ahogy belépett, Megszólította, őket, miért zajongtok és sírtok. A gyermek nem halt meg, hanem szúnyad. Erre kinevették. Ő azonban, miután mindannyiukat kiűzte, csak a gyermek attyát, anyját és a veletartókat vitte magával és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Ott megragadta a gyermek kezét is. Rászólt, telidökum. Aminek fordítása, leánykám azt mondom neked. A leányka rögtön felkelt és járt, mert 12 esztendős volt. A nagy döbbenettől azonnal magukon kívül jutottak. Ő megszigorúan megparancsolta nekik, hogy senki ne tudjon a dologról. Aztán szólt, hogy adjanak a leánykának enni. Azután eltávozott onnan és a hazájába ment. Tanítványai követték. Szombat lett és elkezdett tanítani zsinagógájukban. Hallgatói közül sokan megdöbbenve szóltak, honnan kapta ez ezeket az adományokat. Mi csoda tudománya az, melyet kapott, hogy az isteni hatalomnak ekkora megnyilvánulásai támadnak kezétől. Nem az ácsmesterő, ő, Máriának a fia. Jakabnak, Józsénak, Jódásnak, Szimonnak a testvére. Nincsenek el nálunk férnél a húgai. És belé ütköztek, Kelepce fogta meg őket. Jézus pedig ezt mondta nekik, csak hazájában, a rokonai közt, saját családjában nincs becsülete a prófétának. Nem is mutathatta meg ott egy csodában sem hatalmát, csak kevés gyengélkedőre vetette rá kezét, hogy gyógyítsa őket. Hitetlenségükön azonban elcsodálkozott. Aztán a tanyákat járta be és tanított. Majd magához szólította a tizenkettőt és elkezdte azokat kettesével szétküldeni. Felhatalmazást adott nekik a tisztátalan szellemekenes megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra, csak egy botot. Ne vigyetek kenyeret, tarisznyát, övetekben részpénzt. Hanem húzzatok sarut. Ne ölcsetek két köntöst. Majd ezt mondta nekik, ha valahol egy házba bementek, ott maradjatok, amíg ki nem mentek onnan. S ha valamely hely nem fogad be titeket, és nem hallgatnak rátok, mikor onnan kimentek, még a port is rázzátok le, mely lábatokhoz tapadt, ellenük szóló tanúságtételül. Azok el is mentek. Kihirdették, hogy más felismerésre kell térni. Sok ördögi szellemet űztek ki, sok gyengélkedőt megkentek olajjal, és azok meggyógyultak. Mindezt meghallott a Heródes király is. Hiszen Jézus neve már ismerté vált. Azt beszélték, hogy bemerítő János támad fel a halottak közül, azért hatnak általa azok a hatalmas erők. Mások azt mondták róla, hogy Illés ő, megint mások azt beszélték, hogy próféta, a próféták közül volna az egyik. Herodes, miután hallott róla, ezt mondotta, az támad fel, akit én lefejeztettem, János. Mert ez a Heródes volt az, aki Jánost elhozatta, letartóztatta, majd megkötözve börtönben tartotta Heródiásért, testvérének fülöpnek feleségéért, mert feleségévé tette. János tudni illik azt mondta Heródesnek, nem szabad neked a testvéred feleségét magadnál tartani. Heródiás neheztelt Jánosra és meg akarta öletni őt, de nem tehette. Mert Heródes félt Jánostól, hogy tudta, hogy igazságos és szent ember, azért arra igyekezett, hogy megőrizze őt. Sok mindenben hallgatott rá. Ezért tanácstalanul állt vele szemben annál inkább, mert szívesen hallgatta őt. Jött azonban egy alkalmas nap, melyen Herodes születésnapi ebédet adott nagyjainak, az ezredeseknek és Galilea előkelőinek. Bement a vendégségbe az asszonynak, Heródiásnak lánya is és táncot lejtett. Herodesnek és a vendégeknek megtetszett a tánc. Kéri tőlem, amit akarsz. Mondta a király a leánynak, megadom neked. Meg is esküdött neki, amit kérsz, megadom neked, még ha a fele királyságomat is. A leány kiment és megkérdezte anyját, mit kérjek. Az így felelt, bemerítő Jánosnak a fejét. A leány tüstént nagy sietséggel ment be a királyhoz, és ezt kérte: Azt akarom, hogy azonnal add ide nekem egy tálban bemerítő Jánosnak a fejét. A királyt bánat fogta el, de esküje miatt és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Így a király rögtön elküldte a és elrendelte, hogy hozza el annak fejét. A hóhér elment. A börtönben lefejezte őt, aztán egy tálban elhozta János fejét és odaadta a leánynak, a leány odaadta az anyjának. Ahogy János tanítványai a történteket meghallották, eljöttek, elvitték a holtestet, és sírba helyezték. Az Jézusnál gyülekeztek az apostolok, és hírt adtak neki mindenről, amit tettek és tanítottak. Jézus így szólt hozzájuk, jöjjetek el ti egyedül egy puszta helyre és nyugodjatok le egy kissé. Sok volt ugyanis a jövő menőesevésre sem volt alkalmas idejük. Elmentek hát külön egy hajóval egy puszta helyre. De meglátták őket az arra járók, sokan felismerték őket, úgyhogy gyalogszerrel az összes városokból összefutottak oda az emberek és megelőzték őket. Mikor Jézus kilépett, nagy tömeget látott. Szánalomra gerjett irántuk, mert olyanok voltak, mint a pásztortalan juhok. Aztán hozzáfogott, hogy sok mindenre tanítsa őket. Már későre járt az idő, mikor a tanítványai hozzá léptek és így szóltak, puszta a hely és már késő az óra. Bocsásd el őket, hadd menjenek el a környező földekre és falvakba, hadd vásároljanak valamit maguknak, hogy ehessenek. Ő azonban ezt felelte nekik, adjatok nekik tienni." Elmenjünk és vásároljunk 200 dénár árú kenyeret, hogy enni edhassunk nekik. Kérdezték azok. Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg. Szólt nekik Jézus. Ahogy megtudták, így szóltak, öt kenyerünk van és két halunk. Ekkor Jézus elrendelte, hogy fektessenek le mindenkit a friss fűbe. Társaságonként külön. Le is telepettek százas, Ötvenes csoportokban. Ekkor fogta az öt kenyeret és két halat, feltekintett az égre, áldást mondott, aztán megtörte a kenyereket és tanítványainak adta, hogy azok a tömeg elé tegyék, a két halat is elosztotta minnyájuknak. Mind ettek és jól laktak. Azután összeszedték a darabokat és azok tizenkét kosarat töltöttek meg, szedtek halakat is. Ötezer férfi volt, aki a kenyerekből levett. Tüstént azután arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra Becaidába, míg ő a tömeget elbocsátja. Miután elbúcsúzott tőlük, a hegyre ment imádkozni. Késő este lettes a hajó a tó közepén volt, míg ő egyedül a szárazföldön. Aztán meglátta őket, hogy az evezéssel kínlódtak amiatt, hogy a szél ellenük befújt. Azért az éjszaka negyedik őrségének idején a tevön járva hozzájuk indult. Mikor el akart menni mellettük, azok, ahogy meglátták, hogy a tengeren jár, azt vélték, hogy kísértet és felkiáltottak. Mert mind látták őt és nyugtalanság fogta el őket. Ám ő azonnal beszélni kezdett hozzájuk. Bízzatok! Én vagyok! Mondotta nekik ne féljetek! Majd beszállt hozzájuk a hajóba. Ekkor a láb hagyott a szél. Azok bensejét az eset rendkívül felzavarta, úgyhogy egészen magukon kívül voltak. A kenyerek történetéből ugyanis nem merítettek belátást, meg volt kövesedve a szívük. Mikor átkeltek, Genezáret földjére tartottak és ott vetettek horgonyt. Ahogy kiléptek a bárkából, azonnal felismerték őt, sietve bejárták azt az egész vidéket és elkezdték azokat, akik gonoszul szenvedtek, ide is, oda is hordozni, ahol csak hallották, hogy jelen van. Ahová csak bement, falvakba, városokba, tanyahelyekre, a terekre kitették az elerőtlenülteket és kérlelték, hogy csak a köpenyének boltját megérinteszék. S akik megérintették, megmenekültek. Összegyűltek nála a farizeusok és néhány írás tudó, akik Jeruzsálemből jöttek. Ezek meglátták, hogy Jézusnak néhány tanítványa megszenteletlen, azaz mosdatlan kézzel ebédel. A farizeusok ugyanis, sőt az összes zsidók nem esznek addig, míg kezüket tenyérnyi vízzel meg nem mossák, mivel a vének hagyományához ragaszkodnak. Nem esznek a piacról sem semmit, ha csak azt le nem locsantják. Sok más dolog is van, melyeket átvettek, ragaszkodva hozzájuk, poharakat, korsókat, rézedényeket mártogatnak be. A nála összegyűlő farizeusok és írástudók megkérdezték őt, tanítványaid miért nem viselkednek a vének hagyományainak megfelelően. Ellenkezőleg tesznek, meg kézzel ebédelnek. Ám ő így felelt nekik, igen helyesen profétált felőletek, képmutatók felől és zajás, amint az írva áll, ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, mikor tanítás közben emberi parancsolatokat hirdetnek. Ti elhagyjátok az Isten parancsolatát, és emberek hagyományaihoz ragaszkodtok. Majd ezt mondta nekik, Ugyan szépen félreteszitek Isten parancsolatát, hogy a saját hagyományotokat őrizgessétek. Mert Mózes ezt mondta, tisztelt atyádat és anyádat. Továbbá, aki atyának vagy anyának gonoszat mond, annak vége biztos halál legyen. Ti ellenben ezt mondjátok, ha egy ember azt mondta atyának, vagy anyának, korbán. Az az otári ajándék. Ezzel lehetek csak hasznodra. Ti az ilyennek meg sem engeditek, hogy valamit tegyen atyáért, vagy es így hagyományotokkal, melyet utódaitoknak átadtok, erőtlenné teszitek Isten beszédét. Sok hasonlót cselekeztek. Ezután magához szólította a tömeget és így szólt hozzájuk, hallgassatok rám mindannyian és legyetek belátók. Abból, ami az emberen kívül van, semmi olyan nem megy be az emberbe, ami megszentségteleníteni őt, csak olyan dolgok teszik szentségtelenné az embert, melyek az emberből jönnek elő. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Mikor utóbb a tömegtől elvált és bement a házba, tanítványai kérdést intéztek hozzá a ma példázat felől. Ő ezt felelte nekik, hát ti is ennyire belátás nélküliek vagytok. Nem értitek, hogy semmi sem képes megszentségteleníteni az embert, ami kívülről megy belé. Mert az ilyesmi nem a szívbe megy be, hanem a hasba, onnan meg kikerül az árnyék székre, mely minden ételt megtisztít. Úgy mondotta, hogy ami az emberből jön ki, az teszi szentségtelenné az embert. Ugyanis belülről az emberek szívéből jönnek elő a gonosz megfontolások, paráználkodás, lopás, gyilkolás, házasságtörés, kabzsiság, rosszaságok, ármány, kicsapongás, rossz szem. Káromlás, fenyhéjázás, eztelenség. Mindezek a rossz dolgok belülről jönnek elő, és úgy teszik szentségtelenné az embert. Felkelt, s aztán elment onnan Tírus határába. Ott bement egy házba, és azt akarta, hogy senki se tudja meg, de nem tudott rejtve maradni. Ellenkezőleg, egy asszony, kinek leányában tisztátalan szellem volt, azonnal, ahogy hallott róla, eljött és lábához borult. Az asszony hellén volt, szírofeníciai eredetű. Megkérte Jézust, hogy űzze ki leányából az ördögi szellemet. Hagyd, hogy előbb a gyermekek lakjanak jól. Mondotta neki az úr, mert nem szép dolog a gyermekek kenyerét elvenni, es az. Ölebeknek dobni oda. De az asszony ezt feleltené ki, így van uram. De a kutyácskák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Ezért a beszédért mondotta neki Jézus ereggyel, kiment leányodból az ördögi szellem. Mikor az asszony hazaért, a gyermeket az ágyon fekve találta, az ördögi szellem kiment már belőle. Miután Tírus határából eltávozott, Szidonon keresztül es a tíz város területén menve át, újra a galileai tóhoz érkezett. Egy nehezen beszélő süketet vittek hozzá és kérlelték, hogy vesse rá kezét. Jézus ekkor kivitte őt egyedül a tömegből, bedugta ujját a fülébe, köpött nyálával érintette a nyelvét, aztán feltekintett az égre és sóhajtott. Effáta. Mondotta, ami azt jelenti, nyílj meg. És megnyílt a hallása. Tüstént feloldódott nyelvének bilincse és helyesen beszélt. Majd szigorúan megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak róla. De minél inkább tiltotta, azok annál inkább elhíreztelték. És minden mértéket felülmúló döbbenettel mondták, mindent helyesen tett. A süketeket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké. Miután azokban a napokban ismét igen nagy volt a tömeg és nem volt mit enniük, magához hívta a tanítványokat és így szólt hozzájuk, szánalmat érzek a tömeg iránt, mert már három napja nálam vannak és nincs mit enniük. Ha étlen bocsátom őket haza, elernyednek az úton. A mellett közülük némelyek messziről érkeztek. Honnan volna képes valaki itt a pusztában jól lakatni ezeket? Szólaltak meg tanítványai. S hány kenyeretek van? Kérdezte őket Jézus. Hét felelték. Erre megparancsolta a tömegnek, hogy dőjenek le a földre. Majd fogta a hét kenyeret, Hálát adott, megtörte és tanítványainak adta, hogy a tömeg elé helyezzék. Azok eléjük tették. Volt kevés haluk is. Megáldotta azokat is, és azt mondta, hogy azokat is tegyék eléjük. Ettek, jól laktak, és hét kosárral szedték fel a megmaradt darabokat. Mintegy négyezren voltak. Aztán elbocsátotta őket. Azonnal hajóba szállt és tanítványaival együtt Dalmanuta vidékére érkezett. Ott előjöttek a farizeusok, és közösen vitába szálltak vele. Égből való jelt kívántak tőle, azzal kísértették őt. Ekkor szelleme sóhajt váltott ki belőle, miért keres zselt ez a nemzedék? Szólt. Bizony azt mondom nektek, nem fog zselt kapni ez a nemzedék. Azzal otthagyta őket, újra hajóba szállt és a túlsó partra távozott. Elfelejtettek azonban kenyereket vinni és egy kenyéren kívül más nem volt velük a hajóban. Ugyanakkor Jézus szigorú parancsot adott nekik, vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és heródes kovászától. Azok azt fontolgatták egymás között, hogy nincs kenyerük. Mikor észrevette, így szólt hozzájuk, mit fontolgatjátok, hogy nincs kenyeretek. Még most sem értitek, és nem látjátok be. Megkövesedett szívvel jártok. Szemetek van és nem látok, fületek van és nem hallotok. Nem emlékeztek rá, hogy amikor öt kenyeret törtem meg ötezer embernek, hány telt kosárral vittétek el a megmaradt darabokat. Tizenkettővel felelték. És mikor a hetet törtem meg a négyezernek, hány tele kosár darabot vittetek el. Hetet válaszolták. És még most sem látok a dolgokba be. Kérdezte. Beczaidába érkeztek. Egy vakot hoztak hozzá, s kérlelni kezdték, hogy érintse azt. Ő a vakot kézen fogva kivezette a faluból, szemére köpött, kezét rávetette és megkérdezte, látsz -e valamit. Az felnyitotta a szemét és így szólt, látom az embereket. Úgy látom őket járni, mintha fák volnának. Ekkor újra a szemére tette a kezét, mire annak látása mindenen áthatott és helyre állt, úgyhogy messzire mindent látott. Ekkor hazakülte őt ezzel a szóval, még csak be se menj a faluba. Jézus és tanítványai elmentek Fülöp Cézárájának falvaiba. Az úton kérdést intézett tanítványaihoz, kinek mondanak engem az emberek. Azok azt felelték, hogy bemerítő Jánosnak, mások illésnek, mások meg hogy a proféták közül vagy az egyik. Ekkor megkérdezte őket, hát ti mit mondotok, ki vagyok én. Megszólalt Péteres ezt felelte neki, te vagy a Krisztus. Ekkor keményen rájuk szólt, hogy senkinek sem mondják. Elkezdte aztán oktatni őket, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, kell, hogy a vének, főpapok, írás tudók elvessék, mint próba nem állólt, kell, hogy megöljék, de három nappal azután fel fog támadni. Nyíltan beszélt velük a dologról. Péter azonban párt fogolni és korholni kezdte őt. Jézus erre megfordult, ránézett tanítványaira és aztán megdorgálta Pétert, eregy mögém sátán, mert nem az Isten dolgain jár az eszed, hanem az emberek dolgain. Azután a tömeget tanítványaival együtt magához szólította, és ezeket mondta nekik, ha valaki utánam akar jönni, Tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Aki ugyanis meg akarja menteni lelkét, el fogja veszteni azt, de aki én érettem és az öröm elveszti lelkét, meg fogja menteni azt. Mert mit használ az embernek, ha megnyeri az egész világot, de a lelkét veszni hagyja? Hát mit is adhatna az ember lelkiért cserébe? Mert ha valaki szégyell engemes beszédeimet e és vétkes nemzetségben, az embernek. Fia is szégyelni fogja azt, ha majd eljön atyának dicsőségében a szent angyalokkal. Azt is mondta nekik, bizony azt mondom nektek, hogy az itt állók között vannak olyanok, akik halált nem kóstolnak addig, amíg meg nem látják Isten királyságát, amint hatalommal elérkezik. Hat nap múltán Jézus magához vette Pétert, Jakabot és Jánost. Külön magukban felvitte őket egy igen magas hegyre, és ott a szemük láttára más alakot öltött. A köpenye csillogó lett, nagyon fehér, hogy kallós, fehérítő, nem képes a földön úgy megfehéríteni valamit. Ótóbb láthatóvá lett neki killés Mózessel együtt, és azok Jézussal beszélgettek. Ekkor megszólalt Péter, és ezt mondta Jézusnak, Rabbi, kellemes nekünk itt lennünk. Majd készítünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis mit beszél, a félelem tudni Illik megrémítette őket. Aztán felhő támadt és az beárnyékolta őket, a felhőből pedig szózat hangzott ki, ő az én szeretett fiam. Ráhallgassatok! De mikor hirtelen körül tekintettek, többé senkit sem láttak, csak Jézust, ő volt egyedül velük. Miközben leszálltak a hegyről, szigorúan megparancsolta nekik, hogy abból, amit láttak, senkinek semmit el ne beszéljenek, csak majd, ha az embernek fia a halottak közül feltámad. Belekapaszkodtak ebbe a szóba, és egymással vitatkozva azt kutatták, hogy mit jelent a halottak közül feltámadni. Majd kérdést intéztek hozzá, azt mondják az írástudók, hogy előbillésnek kell lejönnie. Azt felelte nekik, Illés eljön ugyan előbb, és mindent helyre állít. Aztán de hogy is van az embernek fia felől megírva. Hogy sokat szenved és megvetik. Én azonban azt mondom nektek, hogy Illés is eljött már és mindazt megtették vele, amit akartak, amint írva van felőle. Mikor a tanítványokhoz érkeztek, nagy tömeget láttak körülöttük, írás tudókat is, akik együttesen vitatkoztak velük, de ahogy meglátták őt, Azonnal nagy döbbenet fogta el az egész tömeget, majd hozzáfutottak és köszöntötték őt. Jézus megkérdezte azokat, miért vitatkoztok velük. Valaki így felelt neki a tömegből, tanító, elhoztam hozzád a fiamat, aki ném a szellem van. Ez a szellem, ahol éppen megragadja, szaggatni kezdi őt, aztán tajtégzik, fogát csikorgatja, majd elfonjad a fiú. Szóltam tanítványaidnak hogy űzzék ki, de nem volt rá erejük. Ekkor megszólalt Jézus és ezt mondta nekik, ohj, hitetlen nemzedék. Meddig leszek veletek? Meddig visellek még titeket? Hozzátok ide hozzám. Oda vitték hozzá. Mikor a szellem megpillantotta, azonnal össze-vissza rángatta a fiút, úgy, hogy az a földre esett és tajtékozva fetrengett. Jézus megkérdezte az atyát, Mennyi ideje annak, hogy ez történt vele? Gyermekkora óta felelte az. Sokszor vetette tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse. De ha valamire képes vagy, segíts rajtunk, egy szánalomra irántunk. Jézus ezt felelte neki, ami azt illeti, ha képes vagy, hát minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya hirtelen felkiáltott, hiszek mondta, segíts hitetlenségemen. Mikor Jézus meglátta, hogy tömeg fut hozzá, keményen rászólt a tisztátalan szellemre, hangtalan, néma szellem, megparancsolom neked, hogy menj ki belőle, és többé ne menj belé. Erre az felkiáltott, nagyon összerángatta a fiút és aztán kiment. A fiú meg olyan lett, mint egy holt, úgyhogy a többség azt is mondta, hogy meghalt azonban megragadta a kezét és felkeltette. S az fel is kelt. Azután, hogy bement a házba, tanítványai külön megkérdezték őt, hogy, -hogy nem tudtuk kiűzni azt. Ezt felelte nekik, ez a fajta semmi másra nem megy ki, csak az imádkozásra. Miután onnan eltávoztak, Galileán vonultak át, de nem akarta, hogy bárki is megtudja. Tanítványainak oktatásával foglalkozott ugyanis. Arról beszélt nekik, hogy az embernek fiát át fogják adni az emberek kezébe, meg fogják ölni, de három nappal azután, hogy megölték, feltámad. Azok azonban nem értették meg beszédét, ám féltek hozzá kérdést intézni. Kapernaumba érkeztek. Mikor Ben volt a házban, megkérdezte őket, mit fontolgattatok az úton. Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymással az úton, hogy ki a nagyobb. Miután leült és magához hívta a tizenkettőt, ezt mondta nekik, ha valaki első akar lenni, mindenki között utolsó legyen, mindenkinek kiszolgálója. Ezzel fogott egy gyermeket és kiállította közéjük a középre, majd ölébe vette és így szólt hozzájuk, aki az ilyen gyermekek közül egyet az én nevemben befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki elküldött engem. Tanító mondta neki János: Láttunk valakit, aki a te neveddel ördögi szellemet űzöki, de nem követ minket. Eltiltottuk neki, mivel hogy nem követ minket. De Jézus ezt felelte: Ne tiltsátok el, mert lehetetlen, hogy valaki az én nevemben úgy gyakoroljon isteni hatalmat, hogy utána nem sokára káromoljon engem. Hiszen aki nincs ellenünk, mellettünk van. Aki ugyanis titeket egy pohár vízzel megitat azon a címen, hogy a Krisztus éj vagytok, bizony azt mondom nektek, nem fogja elveszíteni bérét. És ha valaki elek kisebbek közül, akik hisznek, egyet törbe ejt, az olyannak jobb volna, ha malomkővel a nyaka. Körül a tengerbe vetnék. Ha a keze törbe csal, vágd le. Jobb volna neked, hogy csonkán az életre bemenj, mint hogy két karral az oldhatatlan tűzbe, a gyehennába vessenek, ahol nem pusztul el a férgük, és a tűz nem alszik el. Ha törbe csal, vágd le. Jobb neked sántán az életre bemenned, mint hogy két lábbal a gyehennára vessenek, ahol nem pusztul el a férgük, és a tűz nem alszik el. Ha szemed csal törbe, vesd el. Kedvező rád nézve, hogy fél szemmel Isten királyságába bemenj, mint hogy két szemmel a gyehennára vessenek. Ott az ilyeneknek férge meg nem hal és tűze ki nem alszik. Mert mindenkit tűzzel fognak megszózni. Hasznos a só, de ha elveszti só ízét, mivel fűszerezhetnék szerezhetnék meg? Tartsatok magatokban sót és legyetek egymás között békességben. Felkelt és elment onnan jó de a tájaira es a Jordánon túlra. Ismét tömeg vonult vele es, amint szokása volt, újra tanítgatta őket. Farizeusok mentek hozzá és megkérdezték, szabad-e a férfinak az asszonyt elbocsátani. Kísérteni akarták. Mit parancsolt nektek Mózes? Szólt nekik. Mire azok ezt felelték, Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elbocsássuk az asszonyt. Jézus erre ezt mondta nekik, kemény szívetekre tekintve írta nektek ezt a parancsolatot. Ám már a teremtés kezdetétől fogva férfivá és nővé tette Isten őket. Ezért hagyja el a férfi atyát és az anyját és lesz a kettő egy hússá, úgyhogy azon túl nincs két, hanem csak egy hús. Amit hát az Isten egy igába fogott, ember azt ne válassza széllyel. Otthon a tanítványai újra megkérdezték e felől, ő ezt mondotta nekik, aki elbocsátja a feleségét, és másikkal házasodik össze, házasságtörést követel szemben. Ha meg az asszony bocsátja el és köt utána mással házasságot, házasság lesz. Gyermekeket hoztak hozzá, hogy megérintse őket, de a tanítványok korholták azokat. Jézus, mikor ezt észrevette, bosszankodott és rájuk szólt, Hagyjátok, hogy a gyermekek hozzám jöjjenek. Ne akadályozzátok őket. Hiszen ilyeneké az Isten királysága. Bizony azt mondom nektek, aki az Isten királyságát nem úgy fogadja, mint egy gyermek, be nem megy abba. Ekkor ölébe vette, majd megáldotta őket, és rájuk vetette kezét. Mikor kiment az útra, hozzáfutott valaki, Térdre esettes megkérdezte, jó tanító, mit tegyek, hogy örökrészül kaphassam az örök életet. Jézus ezt felelte neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az egyisten. A parancsolatokat ismered, ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Hamis tanúságot ne tégy! Ne fosztogass! Tiszteld atyádat és anyádat! Az így felelt, tanító, mindezeket ifjúságomtól fogva követtem. Jézus erre ránézette és megszerette őt, majd így szólt hozzá, egy hiányod van, eredj, add el, ömit csak van, és ozd el a szegényeknek. Akkor kincsed lesz a mennyekben. Aztán rajta, köves engem. Az azonban elkomorult erre a szóra és szomorúan elment, mert sok szerzeménye volt. Jézus erre körültekintett tanítványain és így szólt hozzájuk, milyen nehezen fognak az Isten királyságába bemenni azok, akiknek vagyonuk van. Tanítványait megdöbbentették beszédei. Jézus aztán újra megszólalt és ezt mondta nekik, gyermekek, milyen sok bajjal jár az Isten királyságába bemenni azoknak, akik vagyonukban bíznak. Kevesebb fáradtsággal megy át egy teve a tövű fokán, mint egy gazdag az Isten királyságába. Azok pedig annál inkább megdöbbentekes egymás közt beszélték, hát ki is menekülhet meg. Jézus rájuk tekintett és így szólt, embereknél lehetetlen, de nem Istennél. Az Istennél minden lehetséges. Ekkor Péter ilyen beszédbe kezdett, lásd, mi mindent elhagytunk, s úgy követtünk téged. Jézus ezt mondta rá, bizony azt mondom nektek, egy ember sem hagyhat el házat, testvéreket, anyát, Apát, gyermekeket, szántóföldeket értem és az örömhírért úgy, hogy ne kapnál meg azok száz most ebben az időben, házakat, testvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel, az elkövetkező korban pedig örök életet. Sok első utolsó lesz és utolsók elsőkké. Últon voltak és Jeruzsálembe mentek fel. Jézus előttük ment, rajtuk pedig döbbenetült, félve követték. Ekkor újra magához vette a tizenkettőt és azokról a dolgokról kezdett beszélni nekik, amelyek vele történni fognak. Most felmegyünk Jeruzsálembe és az embernek fiát át fogják adni a főpapoknak, az írás tudóknak, azok halálra fogják ítélni, s át fogják adni őt a nemzeteknek. Aztán kicsúfolják, megködösik, megostorozzák és megölik, és három nap múlva feltámad. Ekkor hozzámentek Zebedeus fiai, Jakab és János és megszólították, tanító, szeretnénk, ha azt, amit kérünk tőled, megtennéd nekünk. Mit akartok? Mit tegyek veletek? Kérdezte tőlük. Ők ezt felelték neki, add meg nekünk, hogy dicsőségedben egyikünk jobb, és másikunk bal kezed felől ülhessen. Nem tudjátok mit kértek. Felelte neki Jézus. Képesek vagytok-e kiinni azt a poharat, melyet én iszom ki, vagy bemerülni azzal a bemerüléssel, melyel én merítkezem be? Képesek vagyunk felelték azok, mire Jézus ezt mondta nekik, ki fogjátok ugyaninni azt a poharat, melyet én kiiszom és be fogtok merülni azzal bemerüléssel, melyel én bemerülök, de a jobbomon és balomon való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek elkészítették. Mikor a tíz meghallotta az esetet, bosszankodni kezdtek Jakabon és Jánoson. Erre Jézus magához szólította őket, és ezt mondta nekik, tudjátok, hogy azok, akiknek a nemzetek között uralkodói tekintélyük van, uraságuk alá kényszerítik, és nagyjaik fennhatóságuk alá nyomják őket. Köztetek azonban nem ilyen a viszony. Ellenkezőleg. Aki közöttetek nagy akar lenni, szolgáljon kiti teket, és aki köztetek első akar lenni, mindenkinek rabszolgája legyen. Hiszen az embernek fia sem azért jött, hogy őt szolgálják ki, hanem hogy ő szolgáljon ki másokat, és lelkét sokakért váltságul adja. Jerikóba értek. Mikor éppen kimentek Jerikóból ő meg a tanítványai és tekintélyes számú tömeg, egy vakkoldus ült az út szélén, Timeus fia, Bartimeusz. Ez, ahogy meghallotta, hogy a názáreti Jézus megy el arra, kiabálni kezdett, Dávidnak fia Jézus, könyörűi rajtam. Sokan korholták, hogy elhallgattassák, de ő annál inkább kiáltozott, Dávidnak fia, könyörűi rajtam. Jézus megállt és így szólt, hívjátok őt ide. Hívták a vakot, így szóltak hozzá, bízzál, kejfel, fel, hív téged. Az erre eldobta a köpenyét, felugrott és Jézushoz ment. Jézus megkérdezte, mit akarsz? Mit tegyek veled? Rabbuni felelte avak, hogy látni tudjak. egy felelte neki Jézus hájt megmentett téged. És az tüstént látott és követte őt az úton. Mikor Jeruzsálemhez közeledtek, az olajfák hegyén Betfagénál és Betániánál tanítványai közül kettőt elküldött. Menjetek el a veletek szemben levő faluban, mondotta nekik. Ahogy beértek, tüstént rátaláltok egy megkötött szamárt sikóra, melyen még ember soha sem ült. Oldjátok el és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezné tőletek, miért teszitek ezt? Mondjátok, az úrnak van szüksége rá, s azonnal elbocsátja azt ide. El is mentek és kin az utcán egy ajtónál találtak egy megkötött szamársikót. Eloldották. De az ott állók közül némelyek megkérdezték őket, miért oldjátok el a szamácsikót. Úgy feleltek nekik, ahogy Jézus mondta, mire elbocsátották azokat. Jézushoz vitték aztán a csikót, rárakták köpenyeiket és ő ráült. Sokan köpenyeikkel terítették be az utat, mások meg gaiakkal, melyeket a mezőkről tördeltek. Akik előtte mentek, s akik követték így kiáltoztak, Hozsánna. Áldotta az, aki az úr nevében jön. Áldott atyánknak, Dávidnak érkező királysága. Hozsánna a magasságokban. Aztán bement Jeruzsálembe a szent helyre. Ott mindent megtekintett, majd késő lévén, a tizenkettővel kiment Betániába. Másnap, mikor Betániából távoztak, megéhezett. Már messziről meglátott egy dús levélzetű fügefátes ódönönt, hogy talán talál rajta valamit. De mikor hozzáért, semmit sem talált rajta, csak levelet. Mert még nem volt itt a fügék ideje. Ekkor megszólalt és így szólt a fához, senki róla többé gyümölcsöt ne egyék az örökkorig soha. A tanítványai hallották. Jeruzsálembe érkeztek. Bementek a szent helyre és Jézus hozzáfogott, hogy kiűzze a szent helyről azokat, akik ott árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit felforgatta és nem engedte, hogy bárki is bármilyen eszközt átvigyen a szent helyen. Majd tanította őket. nincs -e megírva, hogy az én házamat az összes nemzetek imádság házának fogják nevezni. Ti azonban rablók barlangjává tettétek. Meghallották azt a főpapok és írástudók és keresték, milyen módon veszíthetnék őt el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész tömeget megdöbbentette tanítása. Mikor aztán este lett, kimentek a városból. Mikor kora reggel arra mentek, észrevették, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. Péter, aki visszaemlékezett, megjegyezte, Rabbi, nézd csak, a fügefa, melyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus erre így szólt hozzájuk, legyen hitetek Istenben. Bizony azt mondom nektek, hogy ha valaki azt mondaná ennek a hegynek, emelkedj fel és húj a tengerbe, ha nem kételkedne szívében, hanem hinné, hogy amit mond, megtörténik, akkor meg is lenne neki. Ezért azt mondom nektek, akár miért imádkoztok is, higgyétek, hogy már megkaptátok, amit kértek és meg lesz nektek. De ha valamikor imádkozva álltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valamit tartogattok, hogy a ti mennyben lakó atyátok is megbocsássa a ti Ha pedig ti nem bocsátok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg védkeiteket. És Jeruzsálembe mentek? Mikor a szent helyen járt, hozzámentek a főpapok, írástudók és vének és megkérdezték tőle, milyen felhatalmazással teszed ezeket? Ki adta neked a felhatalmazást, hogy ezeket tehesd? Jézus ezt felelte nekik, kérdezek tőletek egy dolgot, feleljetek nekem, akkor majd én is megmondom nektek, miféle felhatalmazással cselekszem ezeket. János bemerítése a mennyből való volt-e, vagy emberektől? Feleljetek nekem. Ekkor magukban számítgatták a dolgot, ha azt mondjuk szóltak a mennyből való, azt fogja mondani, miért nem hittetek akkor neki. Ha pedig azt mondjuk, hogy az emberektől, féltek a néptől, mert mindazt tartották Jánosról, hogy valóban proféta. Azt felelték hát Jézusnak, nem tudjuk. Jézus is ezt mondta hát nekik, én sem mondom meg nektek, milyen felhatalmazás alapján cselekszem ezeket. Majd példázatokban kezdett szólni, egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, sajtót vésett le benne, Tornyót is épített majd kiadt a szőlőműveseknek aztán külföldre utazott a maga idejében egy rabszolgát küldött a szőlőművesekhez hogy kapjon a szőlőművesektől a szőlő terméséből ám azok megfogták megverték és üresen bocsátották el ekkor újra elküldött hozzájuk egy másik rabszolgát azt is megsebesítették a fején és meggyalázták mást küldött megölték sok mást is, azokat részben megverték, részben megölték. De volt még valaki-e, egy szeretett fia. Utolsónak azt küldte hozzájuk. Úgy gondolta, talán csak megszégyenülnek a fiammal szemben. De azok a földművesek így beszéltek egymás között, ez az örökös. Zsertek öljük meg és milyenk lesz az örök része. Ekkor megfogták, megölték és kivetették a szőlőből. Vajon mit fog a szőlő tenni? Megjön, elpusztítja a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja oda. Hát nem olvastátok ezt az írást, az a kő, melyet az építők a próbán elvetettek, lett a szegletkő. Az úrtól indult ez ki. Szemünk előtt mégis csodálatos. Ezután igyekeztek elfogni őt, de féltek a tömegtől. Észrevették ugyanis, hogy róluk mondta a példázatot. Azzal otthagyták Jézust és elmentek. A farizeusok és herodes pártiak közül hozzákültek egyeseket, hogy valamelyik szaván megfogják őt. Elmentek és így szóltak hozzá, tanító, tudjuk, hogy igaz vagy és nem törődsz senkivel sem, mert nem nézed az emberek személyét, hanem az Isten útját a valóság alapján tanítod. Szabad-e a császárnak adót fizetni? Megfizessük-e, vagy ne fizessük? Ő azonban átlátta képmutatásukat és így felelt nekik, miért kísértetek. Hozzatok ide nekem egy dénárt, hadd lássam. Hoztak, mire megkérdezte tőlük, kinek a képe és felirata ez. A császáré felelték neki. Mire Jézus így szólt hozzájuk, adjátok meg a császárnak, ami a császári és Istennek, ami az Istené. Elcsodálkoztak rajta. Aztán szadduszeusok jöttek hozzá, kik azt beszélik, hogy nincs feltámadás. Ők is kérdést intéztek hozzá. Tanító. Szóltak Mózes azt írta nekünk, hogy ha valakinek úgy hal meg a testvére, hogy feleséget hagy hátra, de nem hagy gyermeket, vegye el a testvére az asszonyt és támaszson magot a testvérnek. Hét testvér volt és az első feleséget vett, de meghalt és nem hagyott magot. Elvette a nőt a második és meghalt úgy, hogy nem hagyott magot. A harmadik hasonlóképen. Úgy tett mind a hét és nem hagytak magot. Mindegyik közül utolsónak az asszony is meghalt. A feltámadáskor, mikor majd felkelnek a sírból, közülük kié lesz az asszony. Hiszen heten bírták feleségül. Jézus ezt felelte nekik, nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mikor ugyanis a halottak közül feltámadnak, sem feleséget nem vesznek, sem nőül nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint a mennyekben az angyalok. A halottakat illetően pedig, hogy feltámadnak, nem olvastátok-e Mózes könyvében, hogy a csípke bokornál mit szólt az Isten, én vagyok Ábráhámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene. Nem halottak istene az Isten, hanem élőké. Nagyon eltévedtetek. Az egyik írás tudó, miután hallotta vitájukat, hozzáment és látva, hogy helyesen felelt meg nekik, megkérdezte tőle, mindegyik közül melyik parancsolat az első. Az első ez, felelte Jézus hajjad Izrael, az Úr a mi Istenünk egy Úr. Szeresd hát az Urat, Istenedet egész szívedből, egész lelkedből, egész gondolkodásodból és minden egész erődből. A második ez, szeresd fele mint magadat. Más ezeknél nagyobb parancsolat nincsen. Helyesen van tanító válaszolt neki az írás tudó, a valóságnak megfelelően mondtad, hogy egy az Isten és nincs több rajta kívül. Továbbá, hogy egész szívből, teljes belátásból és egész erőből szeretni őt és szeretni fele barátunkat, mint magunkat, több minden egészen égő és véres áldozatnál. Jézus mikor észrevette, hogy értelmesen felelt, így szólt hozzá, nem messze vagy az Isten királyságától. Többé azután senki sem merte őt megkérdezni. Amikor Jézus a templomban tanított, előhozta ezt a kérdést, hogy mondhatják az írás tudók, hogy a Krisztus Dávidnak a fia. Maga Dávid a Szent Szellem által ezt mondta, szólt az Úr az én Uramnak, ülj le jobban felől, míg ellenségeidet lábad alá nem vetem. Maga Dávid mondja őt urának. Honnan fia hát neki? A nagy tömegnek öröm volt hallgatnia őt. Tanítás közben így szólt egyszer, őrizkedjetek az írás tudóktól, kiknek az a kívánságuk, hogy palástban járhassanak, és a piacokon köszöntsék őket, a zsinagógában üljenek, a lakomákon az első helyeket szeretik. Az özvegyek házát ők eszik föl, bár színből hosszan imádkoznak. Ezeknek bőségesebben jár ki majd az ítélet. Aztán leült a pörszli ellenében és figyelte, hogy a tömeg hogyan dobja pénzét a persejbe. Sok gazdag sokat vetett. Majd jött egy szegény. Özvegy és két fillért dobott, azaz egy negyed pénzt. Magához szólította tanítványait és így szólt hozzájuk, bizony azt mondom nektek, hogy ez a szegény özvegy mindazoknál többet vetett, akik a persejbe dobtak. Mert mindenki a feleslegéből vetett, de ez a maga szűkösségéből mindenét bedobta, ami volt, még a betevő falatját is. A szent helyről való távozásakor egyik tanítványa megszólította, tanító. Nézd mekkora kövek, mekkora épületek. Látod ezeket a nagy épületeket. Mondta neki Jézus. Követkövön nem fognak itt hagyni, melyeket le nem rombolnának. Mikor aztán az olajfák hegyén a Szenthely hely ellenben leült, Külön megkérdezték őt, Péter, Jakab, János és András, mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezek, és micsoda jele lesz annak az időnek, amikor mindezeknek végbe kell menniük. Ekkor Jézus így kezdett nekik beszélni: Vigyázzatok, hogy valaki el ne téverítsen titeket! Sokan fognak a nevemmel jönni, és azt mondják, én vagyok az. Sokakat el is fognak téveríteni. Ha aztán háborúkról és háborús hírekről fogtok hallani, meg ne riadjatok. Meg kell történniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzetre es királyság királyságra fog támadni. Helyenként földrengések lesznek, éhínségek támadnak. A szülőfájdalmaknak csak kezdete ez. De ti vigyázzatok magatokra. Tanácsoknak, gyülekezeteknek fognak átadni titeket, meg fognak verni benneteket, Hely tartók, királyok előtt fogtok állni én értem, nekik tanúságtételül. Előbb azonban az összes nemzetekhez el kell jutni az örömüzenet hirdetésével. Ha aztán elárulnak és elhurcolnak titeket, ne legyen előre gondotok arra, hogy mit szóljatok, hanem amit éppen abban az órában adnak majd nektek, azt mondjátok. Mert nem ti lesztek a szólók, hanem a Szent Szellem. Akkor halára fogja adni testvér a testvérét, Atya a gyermekét. A gyermekek a szüleikre támadnak és megöletik őket. Az én nevemért mindenki előtt gyűlöletesek lesztek. Ám, aki végig állhatatos marad, meg fog menekülni. Ha aztán megpillantjátok majd az utálatos pusztítást, mely ott fog állani ahol nem kellene aki olvassa, értse meg, akkor... Akik Jódeában lesznek, fussanak a hegyekbe, aki a háztetőn lesz, ne szálljon alá és ne menjen be, hogy valamit magával vigyen, aki a mezőn lesz, ne térjen vissza ahhoz, ami mögötte van, hogy elhozza a köpenyét. Jaj lesz azokban a napokban a terhes és a szoptatós asszonyoknak. Imádkozzatok, hogy ne télen történjék. Mert azokon a napokon olyan szorongatás lesz, amilyen még nem volt a teremtés kezdete óta, melyet Isten teremtett, a mai napig, és nem is lesz. És ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egy hús sem menekülne meg. De a kiválogatottakért, akiket kiválasztott magának, megrövidítette a ma napokat. Akkor, ha valaki azt mondaná, itt, vagy ott a Krisztus, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták fognak támadni, jeleket és csodákat fognak tenni, hogy amennyiben lehetséges még a kiválogatottakat is eltéveítsék. De ti vigyázzatok! Előre szóltam néktek. Ámd azokban a napokban, a ma szorongás után a nap el fog sötétedni, a hold nem adja többé fényét, a csillagok hullani fognak az égből, s a mennyekben lévő hatalmak meginognak. És akkor meg fogják látni az embernek fiát, amint felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel eljön. Akkor az embernek fia szét fogja küldeni az angyalokat, s a négy szél irányából a föld szélétől az ég széléig magához fogja gyűjteni a kiválogatottakat. A fügefáról tanuljatok el egy példázatot. Ha a hajtása már kis zsendül, és leveleket növeszt, Tudjátok, hogy közel a nyár, így lesz akkor is, ha majd azt látjátok, hogy ezek megtörténnek, akkor tudjátok majd, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony azt mondom nektek, hogy az a nemzedék nem múlik el addig, amíg mindezek meg nem történnek. Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim nem fognak elmúlni. A ma napról és óráról pedig senki sem tud, még a az angyalok sem, a fiú sem, hanem csak az atya. Vigyázzatok, virrasszatok! Nem tudjátok mikor lesz az az idő. Olyan ez, mint mikor egy külföldre utazó elhagyja házát, rabszolgáinak meghatalmazást ad, és kinek-kinek a maga munkáját kiadja, az ajtónállónak pedig megparancsolja, hogy ébren legyen. Legyetek hát ébren! Hiszen nem tudjátok, hogy a házóra mikor jön, este, éjfélkor, kakasszókor, vagy hajnalban hogy mikor hirtelen megjön, van ne találjon titeket. Amit pedig nektek mondok, mindeneknek mondom, ébren maradjatok. Két nap múltán pászka volt és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és írástudók azon voltak, hogy csellel elfogják és megöljék Jézust. Azt mondták tudni illik, ne az ünnepen, hogy a nép közt zavargás ne legyen. Mi alatt Betániában a poklos Simon házában volt és éppen asztalnál feküdt, dönönt egy asszony, kinél valódi és igen értékes nárdusszal telt alabástrom korsócska volt. Az asszony széttörte az alabástromot és kiöntötte tartalmát Jézus fejére. Voltak ott némelyek, akik magukban bosszankodtak a dolgon. Mire való volt a nárdusznak ilyen eltékozlása? 300 dénárért is el lehetett volna. Adni ezt a kenetet és odaadni a szegényeknek. Léhegő indulattal támadtak az asszonyra. Jézus azonban így szólt, hagyjátok őt. Miért zaklatjátok? Nemes dolgot tett velem. Szegények ugyanis mindig lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek majd velük, de én nem mindig leszek nálatok. Ez az asszony azt tette, amihez módja volt, a temetésemre előre megkente illatszerrel a testemet. Bizony azt mondom nektek, hogy ahol csak az egész világon az örömüzenetet hirdetni fogják, azt is beszélni fogják az ő emlékezetére, amit ő tett. Ekkor Júdás, Akarióti, a a tizenkettő közül az egyik elment a főpapokhoz, hogy őt átadja nekik. Azok, mikor meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Jódás aztán kereste az alkalmat, hogy átadhassa őt. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a pászkabárányt leölték, tanítványai megkérdezték Jézustól, mit akarsz? Hova menjünk, hogy elkészítsük a pászkabárányt, hogy megehesd. Erre két tanítványt küldött el és ezt mondta nekik, menjetek el a városba, majd találkoztok egy emberrel, aki vizes korsót visz, Kövessétek azt. Ott, ahová bemegy, mondjátok meg a gazdának, a tanító kérdezteti, hol van az én szállásom, ahol tanítványaimmal a pászkabárányt megehetem. Az erre egy nagy felházat fog mutatni, mely felszőnyegezve készen áll. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, megérkeztek a városba, és úgy találták, ahogy az úr megmondta nékik. Aztán elkészítették a pászkabárányt. Mikor beesteledett, elment oda a tizenkettővel. Már az asztalnál feküdtek és ettek, mikor Jézus így szólt, bizony azt mondom nektek, hogy közületek egy árulni engem. Az, aki velem együtt eszik. Szomorúság fogta el őket, s egyenként megkérdezték tőle, vajon én azt felelte nekik a 12 közül egyik, aki velem együtt a tálba. Az embernek fia elmegy ugyan, úgy, ahogy írva van felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja. Jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Mi alatt ettek, fogta a kenyeret, megáldotta, megtörte, adott nekik, és így szólt, vegyétek, ez az én testem. Aztán fogta a poharat, Hálát adott, odaadta nekik, s azok mindnyájan ittak belőle. Ez az én vérem mondta nekik, a szövetség vére, mely sokakért hontatik ki. Bizony azt mondom nektek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből többé addig a napig. Amíg az Isten királyságában újra nem ihatok belőle. Majd az éneklés után kimentek az olajfák hegyére. Közben ezt mondotta neki Jézus, minnyáján megütköztök majd bennem és törbe estek, mert írva van, megverem majd a pásztort és elszélednek a juhok. Ám feltámadásom után előttetek fogok menni Galileába. Péter ezt felelte neki, ha mindnyájan megbotlanak is, de én nem. Erre Jézus ezt mondta neki, bizony azt mondom neked, hogy ma, ez éjszakán, mielőtt a kakas kétszer kukorékolna, háromszor megtagadsz engem. De Péter erősködve hangoztatta, ha veled együtt kellene meghalnom is, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak mindannyian. Mikor arra a helyre érkeztek, melynek Gecemáné a neve, így szólt tanítványaihoz, üljetek le ide, amíg én imádkozom. Magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Aztán rémület és otthontalanság érzete kezdte nyugtalanítani, és így szólt hozzájuk, szomorúság borult a lelkemre, mint halálig. Maradjatok itt és virrasszatok. Kissé előre ment, a földre esett és úgy imádkozott, hogy ha lehetséges, távozzék tőle ez az óra. Abba, atyám! Mondta minden lehetséges neked, távoztasd el tőlem azt a poharat. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Aztán dönönt és szunnyadva találta őket. Simon, szunnyadsz. Kérdezte Pétert. Nem volt erőd egy órát ébren tölteni. Maradjatok ébren és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A szellem ugyan hagyja az indulatot, de a hús erőtlen. Azután elment és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Mikor ismét dönönt, szunnyadva találta őket, mert szemükre álom nehezedett. Azt sem tudták mit feleljenek neki. Harmadszor is ódömönt és azt mondta nekik, szunnyadjatok most már és nyugodjatok. Nincs a gonosz előtt akadály. Eljött az óra. Íme az embernek fiát átadják a védkezők kezébe. Keljetek fel. Menjünk. Lám megérkezett, aki engem elárul. Azonnal, még mi alatt beszélt, megjelent Jódás, a tizenkettő közül egy és vele jött a főpapoktól, tudóktól és vénektől egy egész tömeg, kezükben kardokkal és botokkal. Aki elárulta, egy jelben egyezett meg velük, akit majd megcsókolok mondotta azaz. -az. Ragadjátok meg és vezessétek el biztonsággal. Mikor odaért, hozzálépett és így szólt, Rabbi. És megcsókolta őt. Azok megrávetették, kezüket és elfogták. Valaki, egy a mellette állók közül kirántotta kardját, rávágott a fő szolgájára és leszelte annak fülét. Ekkor Jézus megszólalt, mint egy haramiára, úgy jöttetek rám, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. Napról napra veletek voltam, a szent helyen tanítottam és nem fogtatok el. De kell, hogy az írások beteljesedjenek. Ekkor ott őt és mind elfutottak. Egy ifjú azonban követte őt. Kinek mesztelen testét csak egy lepedő burkolta. Ezt megragadták, de az kezükben hagyta a lepedőt és mesztelenül elfutott. Jézust elvezették a főpaphoz. A főpapok, a vének és az írás tudók is minnyájan összeültek. Péter pedig messziről követte őt be a főpapudvarába és ott ült a szolgákkal együtt és melegedett a tűznél. A főpapok és az egész nagy tanács tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy megöleteszék, de nem találtak. Sokan tettek ugyan hamis tanúvallomásokat ellene, de a vallomások nem voltak egybehangzók. Később aztán előálltak némelyek, s a következő hamis vallomást tették ellene, hallottuk, mikor ezt mondta, le fogom rombolni ezt a templomot, mely kézzel épült és három nap alatt másikat, nem kézzel épültet építek helyébe. De még így sem volt egybehangzó a tanúvallomásuk. Ekkor kiállt a középre a főpap és megkérdezte Jézust, hát te semmit sem felelsz, bármilyen tanúságot tesznek is azok elind. Ő azonban hallgatott és nem felelt semmit sem. A főpap újabb kérdést intézett hozzá, te vagy a Krisztus, az áldottnak fia. Kérdezte. Erre Jézus ezt felelte, én vagyok. Majd látni fogjátok az embernek fiát, amint a hatalom jobbján ül, s az ég felhőivel eljön. Erre a főpap megszaggatta köntösét, és ezt mondta, mi szükségünk van még tanúkra. Hallottátok a káromlást? Mi a véleményetek? Azok mind elítélték őt azzal, hogy méltó a halálra. Erre némelyek köbdösni kezdték, majd letakarták az arcát, arcol verdesték és felszólították, profétáj. A szolgák is arcolverdesték őt. Mi alatt Péter lenn az udvarban volt, oda jött a főpap egyik fiatal rabszolgálója, s ahogy meglátta a melegedő Pétert, megnézte, s azt mondotta, te is a názáreti Jézussal voltál. Ám ő letagadta. Nem tudom, de nem is értem, mit beszélsz. Szólt. Ekkor kiment az előcsarnokba, hol a rabszolgáló, amint meglátta, újra mondogatni kezdte a mellette állóknak, ez közülük való. Ismét letagadta. Kis időmúltán a mellette állók újra azt mondták Péternek, csak ugyan közülük való vagy. Hiszen Galileai is vagy. Ő azonban átkozódni, esküdözni kezdett, nem ismerem ezt az embert, akiről beszéltek. Ekkor másodszor kukorékot a kakas. Péter pedig visszaemlékezett arra a szóra, melyet Jézus mondott neki, hogy mielőtt a kakas kétszer kukorékolna, háromszor tagadsz meg engem. S erre gondolva, sírt. A főpapok a vénekkel és írástudókkal és az egész nagy tanácssal hajnalban rögtön ülést tartottak, utána Jézust megkötöztették, elvitették és átadták Pilátusnak. Pilátus aztán kikérdezte őt, te vagy az zsidók királya? Te mondod. Felelte neki. Közben a főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus erre újra megkérdezte, hát semmit sem felelsz. Nézd, micsoda tanúságot tesznek elind. Jézus azonban többé semmire sem felelt, úgyhogy Pilátus elcsodálkozott. Szokás volt, hogy ünnepenként elbocsátott nekik egy-egy foglyot, akit éppen kértek. Volt akkor egy barabbás nevű fogóli. Kit lázadókkal együtt bilincseltek meg. Ezek a lázadók gyilkosságot is követtek el. Fejjött a tömeg és kérni kezdte, hogy tegye meg nekik, amit mindig meg szokott tenni. Pilátus megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát. Tudta ugyanis, hogy a főpapok féltékenységből adták kezére. A főpapok azonban fellázították a népet, hogy inkább barabbást bocsássa el nekik. Mit tegyek hát azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Kérdezte újra tőlük, mire azok újra kiáltozták, feszítsd meg. De hát mi gonoszat tett? Kérdezte őket Pilátus, mire azok még inkább kiáltozták, feszítsd meg. Mivel Pilátus eleget akar tenni a tömegnek, elbocsátotta nekik barabbást, Jézust pedig megkorbácsoltatta és átadta, hogy megfeszítsék. A katonák azután bevezették őt az előcsarnokba, mely a kaszárnya, pretorium, s oda összehívták az egész szakaszt. Bíbor köntösbe öltöztették és tövisből fontkosszorút tettek köré. Aztán köszönteni kezdték, örvend zsidók királya. Majd náddal verték a fejét és leködösték, földre borultak és hajlongtak előtte. Mikor már eleget gúnyolták, lehúzták róla a bíbort és ráadták a saját köpenyét. Azután elvezették, hogy megfeszítsék. Egy arra elmenő embert, bizonyos cirénei Simont, Rufusz és Alexander attyát, ki a mezőről jött, rákényszerítették, hogy a keresztjét vigye. A Golgota nevű helyre vitték, mi fordítva, koponya a helye. Ott mirhával kevert bort adtak neki, de nem fogadta el. Azután megfeszítették. Ruháit szétosztották, sorsot vetve rájuk, hogy ki mit vigyen belőlük. Harmadik óra volt, mikor keresztre feszítették. Vádló írást helyeztek föléje, a zsidók királya. Két haramiát is megfeszítettek vele együtt, egyiket jobb, a másikat bal keze felől. És így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és törvénységők közé számlálták. Az arra elmenők káromolták, a fejüket csóválták, és így szóltak, ha. Te. Ki a templomot lerombolod, és három nap alatt felépíted, szabadítsd meg magadat. Szállj le a keresztről. Hasonló módon gúnyolódtak az írástudókkal együtt a főpapok is. Azt mondogatták egymás között, másokat megmentett, de magát nem képes. Megmenteni. Na, felkent. Izrael királya. Szálljon le most a keresztről, hogy lássunk és hírgyünk. Polcsárolták őt azok is, akiket vele együtt feszítettek meg. Mikor azonban a hatodik óra lett, az egész földön sötétség támadta kilencedik óráig. A kilencedik órában Jézus nagy hangon kiáltotta, Eloi, Eloi, lelmö szabagtani. Ami lefordítva, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ahogy a mellette állók közül egyesek ezt meghallották, így szóltak, ni, illést hívja. Valaki elfutott, spondját egyszettel töltött meg, egy nácára tette és megitatta őt. Hagyjátok, mondta lássuk, eljön-e illés, hogy levegye. Jézus pedig hangos kiáltás után kilehelte szellemét. A templom függönye felülről aljáig kettérepett. Mikor a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy hogyan lehelte ki szellemét, azt mondta, valóban Isten fia volt ez az ember. Asszonyok is voltak ott, akik messziről szemlélődtek, köztük Magdalai Mária, Mária a kisebbik jakabnak és Józsénak anyja és Salómé, kik már akkor követték és kiszolgálták őt, mikor még Galileában időzött. Rajtuk kívül még sok más nő, akik vele együtt jöttek fel Jeruzsálembe. Már késő délután lett. Miután előkészület ideje volt, Azaz szombat elő, az Arimátiából való József, egy nemesen viselkedő tanácstag, aki maga is várta Isten királyságát, neki bátorodott, bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus elcsodálkozott azon, hogy már halott. Magához hívatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy régen halt-e meg. Miután jelentést kapott a századostól, a holtestet oda ajándékozta Józsefnek. Ez azután finom gyolcsot vásárolt, s miután levette a keresztfáról, a gyolcsba begöngyölte őt, aztán lehelyezte egy sírboltba, mely sziklából volt kivésve. A sír ajtaja elé nagykövet hengerítettek. Magdalai Mária és Mária a Józsi anyja pedig figyelték, hogy hova helyezik őt. Miután a szombat eltelt, Magdalai Mária, Mária a Jakab anyja és Salomé illatszereket vásároltak, hogy a sírhoz menjenek és megkennék őt. A hét első napján igen korán érkeztek ki a sírhoz, már nap felkeltekor. Últ közben egymással így beszélgettek, ki fogja nekünk a sírbolt ajtajából elgördíteni a követ. Mikor azonban feltekintettek, észrevették, hogy a kő már el van gördítve. A kő tudni illik igen nagy volt. Mikor a sírba beléptek, egy fehér ruhába burkolt ifjút láttak jobb kéz felől ülni, és megdöbbentek. Ám az így szólt hozzájuk, meg ne A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadott. Nincs itt. Nézzétek itt a hely, ahová helyezték. De ti menjetek el, s mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek fog Galileába menni. Ott meg fogjátok látni őt, amint megmondta nektek. Mikor kijutottak, futva mentek el a sírtól, mert reszket és ült rájuk, és magukon kívül voltak, úgyhogy senkinek sem szóltak egy szót sem, mert féltek. Jézus, miután a hét első napján feltámadott, először Magdalai Máriának jelent meg, akitől hét ördögöt űzött el. Mária eltávozása után hírt adott a velelevőknek, kik gyászoltak és sírtak, s kik akkor is, mikor hallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezek után közülük kettőnek, mikor azok a mezőn mentek, más alakban lett láthatóvá. Ezek elmentek, és hírt vittek a többieknek, de nekik sem hitték el. Ótójára a 11-nek vált láthatóvá, mikor asztalnál feküdtek. Jézus korholta őket, megszitta hitetlenségükért és kemény szívűségükért, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadtan látták őt. Majd ezt mondta nekik, menjetek el az egész világba, s hirdessétek minden teremtménynek az örömhírt, hogy aki hisz és bemerítkezik, megmenekül. De azt, aki nem hisz, el fogják kárhoztatni, azokat ellenben, akik hittek, a következő jelek fogják kísérni, nevemmel ördögöket fognak kiűzni, új nyelveken fognak szólni, kígyókat emelnek fel, s ha valami halálos mérget isznak, nem fog neki ártani, gyengélkedőkre vetik kezüket, s azok állapota megjavul. Az urat, Jézust meg azután, hogy beszélt velük, felvették az égbe, hol Isten jobbján ült le. Tanítványai pedig elmentek és mindenhol hirdették az igét. Az úr velük munkálkodott együtt és az ige követő jeleken át megszilárdította a lelkekben az igét.